Əc suresin Mədinədən azil olmuşdur 78 ayəd Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla Ey insanlar Rəbbinizdən qorxun Allahın əzabından qorxub pis əməllərdən çəkinin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 Halbuki onlar sərhoş deyirlər. Ancaq Allahın əzabı çox şiddəddidir. Allah haqqında heç bir şey bilmədən, Elmsiz, dəlilsiz, Rəbbimiz mələhlərdən özünə övlad götürmüşdür deyə mübahisə edən və Allah'a asi olmuş hər bir şeytana uyan insanlar da vardır. Şeytan haqqında, Əzəldən belə yazılmışdır Hər kəs o şeytanla dostluq etsə Şeytan onu yoldan çıxardıb Cəhənnəm əzabına sürükləyər Ey insanlar Öləndən sonra yenidən diriləcəyinizdə şübhəniz varsa İlk yaradılışınızı yadasalın Həqiqətən biz sizi Babanız Adəmi torpaqdan Sonra mənidən Nütfədən Sonra laxtalanmış qannın Daha sonra müəyyən Tam bir şəklə düşmüş Vaxtında doğulmuş Və düşməmiş Vaxtından əvvəl doğulmuş Bir parça ətdən yarattıq ki Qüdrətimizi sizə göstərək İstədiyimizi ana bətnində Müəyyən bir müddət Adətən 9 ay saxlayar Sonra sizi oradan Çəhərdəndə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 Bütün canlıların, günəşin, ayın və ulduzların, dağların, ağacların və heyvanların, insanların bir çoxunun möminlərin Allaha səcdə etdiyini görmürsəm mi? Bir çoxuna da, kafirlərə də əzab vacib olmuşdur. Allahın alçaltdığı kimsəni heç kəs yüksəldə, səadətə qovuşdurabilməz. Həqiqətən Allah Dilədiyini edər Rəbbi barəsində mübahisə aparan Bu iki zümrə Möminlər və kafirlər bir-birinə düşməndir Onu inkar edənlər üçün Ateşdən paltarb çilmişdir Başlarına da qaynar su töküləcəkdir O su ilə Qarınlarında olanlar Bağırsaqları, ciğerləri Və dəriləri əridiləcəkdir Hələ onlar üçün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 Onlar orada altın və incilərlə bəzənəcəklər, qızıldan və mirvaridən bilər ziylər taxacaqlar, orada libasları da ipəydən olacaqdır. Onlar dünyada təmiz, paç sözə, La ilahe illəllaha, yaxud Qurana müvəffəq olmuş, həm də Allahın bəyəndiyi yola, İslam'a yönəldilmişlər. Çafer olup insanları Allah yolundan hem yerlilər hem də gəlmələr üçün qiblə məbəd etdiyimiz Məscidül Həramdan döndərənlərə və orada zülmə, haqsızlığa meyl etməyi istəyənlərə də şiddətli əzabdan daddıracağam. Ya Muhammed, yadına sal ki bir zaman İbrahimə Kəbənin yerini bildirib belə buyurmuşduq. Mənə heç bir şeyi şərik qoşma. Evimi tevaf edənlər, namaza duranlar, rükû edən və səcdiyə qapananlar, namaz qılanlar üçün bütlərdən təmizdə. İnsanları həccə çağır ki, onlar sənin yanına istər fiyada və istərsə də hər uzaq yoldan yollanan hər cür arıq, yorğun arğın bəvələr üstündə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 Qədim ev Kəbə istiqamətindədir. Yaxud həccəməllərini Yerinə yetirməkdə sizin üçün İyamətə qədər mənfəət vardır. Həcc günləri Kəbəyə toplanar. Bütün müsəlmanlara lazım olan Dini və dünyəvi məsələlər Barəsində məsləhət Məşverət edərsiz. Biz hər bir ümmət üçün Qurbanga, yaxud Məbəd müəyyən Və ya hər bir ümmətə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 Təvazəkar olanlara cənnətlə müjdə ver. O kəsilər ki, Allahın adı çəkiləndə qəlbləri qorxudan titriyər, üz verən müsibətlərə səbr edər, namaz qar və onlara verdiyimiz ruzidən ehtiyacı olanlara sərf edərlər. Biz qurbanlıq dəvələri də Allahın nişanələrindən, onun haq dininin əlamətlərindən etdik.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 yanınızda olub utandığından əl açmayana, lakin verilənə etiraz etməyənə və dilənçiyə də yedirdin. Onları, qurbanlıq heyvanları sizə belə ram etdik ki, bəlkə neymətimizə şükr edəsiz. Onların nə əti, nə də qanı, əlbəttə Allaha çatmaz. Allaha çatacaq olan yalnız sizin təqvanızdır.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 Ancaq Rəbbimiz Allahdır dediklərinə görə yurtlarından çıxarıldılar. Əgər Allah insanların bir qismini, digər qismi ilə, müşrikləri möminlərlə dəf etməsə sözsüz ki, içərisində Allahın adı çox zikrolunan soməələr, rahiblərin yaşadığı manastırlar, kilisələr, məbədlər, yahudi məbədləri və məkkidlər uçulub dağılmışdır. Allah ona, öz dininə yardım edənlərə şübhəsiz ki, yardım edər. Həqiqətən Allah yenilməz qüvvət, qüdrət sahibidir. O kəslər ki, əgər onları yer üzündə yerləşdirirsək, onlara bir yer versək, namaz qılar, zəkat verər, insanlara yaxşı işlər görməyi əmr edib, pis işlər görməyi qadağan edərlər. Bütün işlərin sonu nəticəsi Allah'a aidd. Allah qiyamət günü aməllərinə müvafiq olaraq möminlərə mükafat, kafirlərə isə cəza verəcəydir. Ya Muhammed, əgər bu müşriklər səni təqsib edərlərsə, ürəyini qısma. Səndən əvvəl Nuh, Ad və Samud tayfası da Peyğəmbərlərini təksib etmişdi İbrahim tayfası da Lut qövmü da Mədiyen əhlə də Peyğəmbərlərini təksib etmişdi Musa da Fironun özü və camaatı tərəfindən yalançı sayılmışdı Kafirlərə bir qədər möhlət verdim Sonra onları əzabla yaxaladım Bir görəydin küfr etdiklərinə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 Min ili kimidir Neçə-neçə məmləkət əhlinə Zülm etdikləri Kafir olduqları halda Möhlət verdim Sonra onları əzabla yaxaladım Ahir dönüş Ancaq mənədir Onlar Nəhayət mənim hüzuruma Gələcək Qazandıqları günaha görə Əbədi əzaba dükar olacaqlar De Ey insanlar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 Şək şübhədə olmaqda davam edəcəklər. O gün, qiyamət günü hökm yalnız Allahındır. Allah onların, müşriklərin və möminlərin arasında hökm edəcəkdir. İman gətirib yaxşı iş görənlər, nəyim cənnətlərində olacaqlar. Kafir olanlar, ailərimizi yalan hesab edənlərsə, rüsva yedici bir əzaba düşar olacaqlar.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 bəndələrinə qarşı həlimdir. Allahın hökmü budur. Və hər kim özünə verilən ceza kimi ceza versə, sonra yenə də müşriklərin, müsəlmanların Məkkədən qovduqları kimi təcavüzə məruz qalsa, şübhəsiz ki, Allah ona kömək edər. Həqiqətən Allah özünü müdafiə məqsədi ilə düşməndən intiqam alan mömin bəndəsini əhv edəndir. Bağışlayandı. Bu belədir. Allah zalimə qarşı, zalimin zülmündən xilas olmaq üçün məzluma kömək edər. Çünki o, hər şəyə qadirdir. Necə ki, Allah gecəni gündüzə, gündüzü də geciyə qatar. Allah bəndələrinin mənafəyi namına, bəzən insanlar daha çıxruzi qazana bilsinlər diyə gündüzü qısaldıb,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 Məyər Allahın göydən yağmur indirdiyini Və yerizinin onunla Yam yaşıl olduğunu görmürsəm mi? Həqiqətən Allah Gözlənilməyən yerdən Ruzu yetirməklə Bəndələrinə lütfkardı Onların Hər işindən xəbərdardı Göylərdə və yerdə nə varsa Hamısı onundur Onun qüdrətindən Yaranmış əsərdir Həqiqətən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 vəs Allahın öldürdüyü, yəni öz əcəli ilə ölmüş heyvanların ətini niyə yemirsiz diyə səninlə mübahisə etsələr, onlara belə cevab verir. Allah sizin nə etdiyinizi daha yaxşı bilir. İxtilafda olduğunuz məsələlər barəsində, Allah qiyamət günü aranızda öz hökmünü verəcəkdir. Ya Rəsulüm,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 Ve müşriklerin ona dair hiçbir biliyi de Delili sübutu da yoktur Zalimlere Müşriklere hiçbir yardım eden olmaz Ayelerimiz olarak Açıq aşkar surette okunduğu zaman Kafir olanların şöhresinde Bir ikra Nifret sezersen Onlar ayelerimizi okuyanların üstüne Az hücum çeksinler Ya Muhammed Dey Sizə bundan, Qur'an oxunduğu zaman etdiyiniz nalayıq hərəkətlərdən daha pisini mi xəbər verin mi? Cəhənnəm odur. Allah onu kafirlərə vəd etmişdir. O nə pis məskəndir, nə pis qayıdış yeridir. Ey insanlar, bir məsəl çəkildi ona qulaq atın. Şübhəsiz ki, Allah'tan gayri ibadet ettiğiniz bütter Hiçbir milçey de bilmezler Lap hamsı bunun için bir yere yığışsa böyle Eğer milçey olardan Bütterden üstünde olanlardan bir şeyi götürüp aparsa Onu milçeyden geri alabilmezler İsteyen de aciz istenilen de Bütter de aciz Milçey de. Yahud bütlərə ibadat edən də aciz. İbadət edilən bütlər də. Müşriklər Allah layiqincə qiymətləndirmədilər. Uca tutmadılar. Həqiqətən Allah yenilmaz qüvvət, qüdrət sahibidir. Allah mələklərdən də elçilər seçər, insanlardan da. Həqiqətən Allah hər şeyi eşidəndir görəndir. Allah onların önlerindekini də, arxalarındakını da nə etdiklərini və nə edəcəklərini bilir. Bütün işlər nəticə ətibarı ilə Allah'a qayıdar. Qiyamət günü bütün məxluqat öz əməlləri ilə birlikdə Allahın huzurunda duracaqdır. Ey iman gətirənlər, Namaz qıldıqda rüku edin, Səcdiyə qapanın, Rəbbinizə ibadət edin Və yaxşı işlər görün ki, Nicat tapasız. Ey müəminlər, Allah yolunda layiqincə cihad edin. O öz dini üçün sizi seçdi Və dində sizin üçün Heç bir çətinlik yeri qoymadı. Atanız İbrahimin dini kimi,